Pista 19. Istoria culturii și civilizației Șase roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 183 Din 1231, în paranteză, sau din 1245, închid paranteza, Facultatea de Arte era prezidată de un ghilimele rector, închid ghilimele. În paranteză, până la această dată, ghilimele națiunile, închid ghilimele, erau conduse de cei patru ghilimele procurori, închid ghilimele, închid paranteza. Rectorul era ales de cei patru ghilimele procurori, închid ghilimele, pe o durată de un trimestru, vezi note 1. În acest timp, asistat de cei patru ghilimele procurori, închid ghilimele, el era cel căruia îi reveneau, pentru întreaga facultate, ghilimele atribuțiile pe care le avea un procuror în cadrul națiunii sale. El era cel care vorbea în numele facultății, cel care îi administra bunurile, cel care convoca și prezida Consiliul Profesoral, vezi notă 1, cel care intervenea în fața justiției pentru a-și apăra colegii sau pentru a face ca drepturile și privilegiile magiștrilor și ale studenților să fie respectate și în fața lui trebuiau aspiranții la gradele universitare și noi doctori să depună jurământul că se vor conforma statutelor facultății. Închid ghilimele în paranteză l.alfang, închid paranteza. Citesc notă 1, pagina 183. În anumite epoci, mandatul său a fost redus la șase săptămâni și chiar la o lună. Încheiat notă 1. Citesc notă 1, pagina 184. Ghilimele. Acestui Consiliu, care trebuia să se întrunească cel puțin o dată pe săptămână, îi erau supuse în mod obligator toate hotărârile de ordin general. El stabilea regulamentele examenelor, elabora statutul graduaților și fixa orariile cursurilor. Închid ghilimele în paranteză, l punct alfan, închid paranteza, încheiat notă 1. Cele trei facultăți în paranteză de teologie, medicină și drept canonic, închid paranteza, care la un loc nu totalizau niciun sfert din numărul profesorilor și studenților facultății de arte, nefiind împărțite în ghilimele națiuni, închid ghilimele, n-aveau nici ghilimele procurori, închit ghilimele, Totuși ele constituiau organisme complete, cu un Consiliu al Magistrilor prezidat de cel mai în vârstă dintre ei în calitatea de decan și având aproximativ rolul și atribuțiile rectorului Facultății de Arte. Ghilimele Națiunile închid ghilimele și-au asumat în curând largi competențe. Examenele se desfășurau în cadrul lor. Ele aveau chiar puterea să aducă modificări în regulamentul de desfășurare a examenelor și chiar în programă. În paranteză, de exemplu, în 1252, ghilimele nații una închid engleză a luat hotărârea să înscrie în programă opere de Aristotel până atunci interzise, închid paranteza. Cum pentru apărarea intereselor comune ale profesorilor întregii universități era nevoie de un reprezentant din sânul lor care să intervină pe lângă autorități sau care să prezideze adunările generale ale tuturor facultăților reunite, această sacină i-a revenit rectorului facultății de arte. Calitatea de rector al întregii universități a fost acordată de magistrii și studenții din Paris, începând din 1254, pentru ca, cinci ani mai târziu, și Papa să-i confirme printr-o scrisoare oficială calitatea de conducător legal al universității. Papalitatea ținea cu orice preț ca Universitatea din Paris să fie centrul continental al studiului teologiei. Din acest motiv, în 1219, Honorius al iii interzice predarea dreptului roman la această universitate. Opoziția cea mai acerbă, împotriva ingerințelor excesive ale papei în chestiunile universitare a venit totdeauna din partea facultății de arte, a cărei populație de studenți și profesori era de trei ori mai mare decât a celorlalte trei facultăți la un loc, vezi notă 2. Citesc notă 2. Ghilimele. În 1362, corpul profesoral al întregii universității din Paris era compus din 441 magiștri ai facultății de arte, 25 ai facultății de teologie, 25 de medici și 11 profesori de drept canonic. Închid ghilimele în paranteză, f mare râmic punct her. Se scrie h-e-r. Închid paranteza încheiat. Notă 2. Chiar în primii ani de existență ai universității, biserica a descoperit aici un foarte ghilimele primejdios, închid ghilimele, focar de ghilimele gândire liberă, închid ghilimele și de panteism materialist, vezi notă 1, pe care n-a întârziat să caute să-l reprime cu toată energia. Citesc nota 1. Chiar în sânul facultății de teologie, ideile panteiste neoplatonice, profesate de Amalric din Bena, în paranteză Paranteza Și discipolul său David de Dinant, au fost condamnate de sinoadele din Paris. În paranteză, în 1206 și 1210 închid paranteza, iar candidații facultății de arte au fost puși să jure că nu vor citi și propaga scrierile acestora și ale altor ghilimele eretici, închid ghilimele, încheiat notă 1. Ca urmare, în 1215, legatul papal interzice orice lecții și comentarii ale fizicii și metafizicii lui Aristotel, pentru că, în 1255, profesorii facultății de arte să prescrie studenților ca lectură obligatorie aproape toate operele stagiritului. Conflictul cu autoritatea pontificală a atins punctul cel mai critic în anii de gravă discordie dintre vechii profesori ai universității și noi magistri, dominicani și franciscani, devotați trup și suflet papalității. În 1253, universitatea le cere să presteze jurământ că vor respecta statutele universității. Dominicanii refuză. În același timp, o bulă papală, în paranteză din 1255 închid paranteza, amenință corpul profesoral cu excomunicarea, dacă se va împotrivi să îi primească pe magistrii dominicani și franciscani în sânul său. Până la urmă, dar foarte târziu, abia în 1318, universitatea obține câștig de cauză. Profesorii călugări, Dominicani și franciscani, au fost obligați să depună și ei ca toți profesorii universității jurământul de obediență rectorului. Totuși, facultatea de arte a continuat să-i excludă. În timpul foarte aprinselor discordii însă privind privilegiile acordate magiștrilor călugări-cerșetori, atitudinea sfântului scaun a fost cât se poate de categorică și de vehementă. Legatul papal la Paris, cardinalul Benedetto Cetani, se scrie că aietă anii, viitorul papă, Bonifaciu al VIII-lea, n-a ezitat să-i admonesteze și să-i insulte pe profesorii Universității pariziene în termenii cei mai violenți. Gilmele, La Roma, noi vă socotim niște proști, care v-ați otrăvit pe voi înși vă și ați otrăvit lumea cu doctrinele voastre. Toate acestea nu sunt altceva decât niște nescociri capricioase. Noi socotim că faima de care vă bucurați nu este altceva decât o prostie și o nebunie. Noi suntem chemați de Dumnezeu nu să ne însușim știința sau să strălucim în ochii oamenilor, ci să mântuim sufletele. Și, sub pedapsa de a vă pierde posturile, demnitățile și prebendele, vă interzicem să discutați în public sau în particular despre privilegiile ordinelor cărlugărilor cerșetori. Decât să le retragă aceste privilegii, mai degrabă Roma va sfărâma în bucăți Universitatea din Paris. Închid ghilimele. Cu toate aceste admonestări și amenințări, Universitatea din Paris a rămas dușmanul cel mai constant și mai redutabil al papalității. Gilimele, În perioada democratică a bisericii Vezenută 1, în prima parte a secolului XV, în timpul conciliilor din Constanța, se scrie K, O, N, S, -S -T A, -N -Z, și Bezel, se scrie B, A, -S -L, Universitatea din Paris va căuta să se erigeze în judecător al papilor. Închid ghilimele. Reamintește f mare .her. Universitatea din Paris a fost cea mai mare speranță și, în același timp, cea mai mare deziluzie a papilor. Închid ghilimele. În decursul acestui îndelungat lent și agitat proces evolutiv, prin care universitatea și-a câștigat până la sfârșit privilegiile, recunoașterea oficială și autonomia, în zona sudică a Parisului, pe malul stâng al Senei, unde studenții s-au grupat pentru a se sustrage jurisdicției cancelarului, dând astfel naștere actualului cartier latin. Școlile s-au înmulțit. Citesc notă 1. În aceeași perioadă, Universitatea Pariziană își revendică dreptul de a se supune exclusiv unei jurisdicții proprii, de a nu compărea în fața niciunei alte instanțe judecătorești, nici chiar a Parlamentului a Tribunalului Regal. Încheiat notă 1 În această zonă a colinei Sente-Geneviev, cu abația la care școală predase un timp și Abelard, profesorii depindeau de abatele mănăstirii Sente-Geneviev. Acesta, în paranteză sau cancelarul desemnat de el, închid paranteza, era cel ce acorda licentia docentii, încât candidații refuzați de cancelarul catedralei Notre-Dame recurgeau la cel de aici. Faptul acesta a avut urmări notabile în timpul conflictelor dintre magistrii și autoritățile ecleziastice ale catedralei și, în avantajul lor, în sensul că le-a oferit un punct de sprijin, stimulându-le curajul gândirii libere și susținându-le atitudinea combativă. Figură, pagina 181, reprezintă o poză. Ghilimele, codicele din Echternach. Închid ghilimele, coperta secolul 10 aur, în paranteză lucrătură o repoz. Închid paranteza pietre prețioase, emailuri, bazo, relief în fildeș. Germania, muzeum, Nuremberg. Încheiat figură. Figură, pagina 185, reprezintă o poză. Bernard de Clairvaux, se scrie că l a -i -r v a u x ținând o lecție discipolilor săi. Miniatură dintr-un manuscris din secolul 14. Biblioteca Casanatese, Roma. Încheiat figură. Universitatea din Oxford Despre școlile din Oxford se vorbește în documente pentru prima dată la începutul secolului al XII-lea. Pătre anul 1133, un erudit de renume preda teologia, iar în 1149, un și mai faimos jurist italian preda aici dreptul civil. Dar până spre 1170, reputația școlilor din Oxford nu o întrecea pe cea a școlilor din Lincoln, Salisbury sau Hereford. Se scrie h r e -F -R d Abia după această dată se notează un aflux de magiștri și studenți veniți aici și din țări mai îndepărtate, atrași de învățământul Oxfordian care în 1190 este indicat în documente în mod explicit ca studium generale, singurul în întreaga Anglie. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În 1173, Universitatea din Oxford avea și o catedră de drept roman, creată de expertul Lombard Vacario, autorul unui compendiu al codului lui Justinian, intitulat de el Liber în paranteză, pentru că manualul se vindea cu un preț accesibil și studenților săraci, închid paranteza, încheiat notă 1. Iar în 1209, potrivit afirmației unui cronicar al timpului, numărul studenților era de 3.000. Cauza acestei dezvoltări atât de rapide a fost înainte de toate reîntoarcerea marelui număr de magiștri și de studenți englezi care studiau la Paris, vezi notă 2, invitați de edictul lui Henry II. Citesc notă 2. Magistrii și studenții din Oxford se transferaseră în masă la Paris, în semn de protest pentru că în cursul unor încăirări și fără ca poliția să fi intervenit să-i apere, trei studenți fusese uciși de cetățenii orașului. Încheiat notă 2. Paranteză. Totodată, edictul interzicea școlarilor englezi să meargă să studieze în Franța. Închid paranteza. Cei reîntoși au înființat numai decât un studium generale. Dar în timpul persecuției, în paranteză, din 1209 închid paranteza, a clericilor studenți de către regele Ioan Fără Țară, deși aceștia erau supuși jurisdicției ecleziastice, un număr de 3000 de studenți, în paranteză, se spune închid paranteza, s-au refugiat în alte orașe, majoritatea la Cambridge, creând acolo primul studium, nucleul viitoarei universități. O altă împrejurare apoi a favorizat avântul studiilor. Oxford era un oraș comercial cu o populație numeric apreciabilă de evrei, care întrețineau legături intense cu Spania și cu țări din Orient. Prezența lor a însemnat și un profit cultural considerabil. Negustorii procurau prin sursele de care dispuneau texte necesare studioșilor din Oxford, în timp ce traducătorii evrei locali introduceau în circuitul universitar opere fundamentale din patrimoniul cultural arab, grec și ebraic. Contribuția lor atât de importantă era unanim recunoscută, încât, ghilimele, magiștrii dominicani din Oxford considerau convertirea evreilor la creștinism ca una din principalele sarcini ale misiunilor. Închid ghilimele, în paranteză, fumare râmic, punct, Her, Închid paranteza. Învățământul oxfordian era caracterizat și printr-o mai mare libertate de gândire decât era posibil la Universitatea din Paris. Emanceparea universității de sub tutela bisericii era ușurată și de marea distanță care separa Oxfordul de orice oraș episcopal. Cea mai apropiată dioceză, cea din Lincoln, se afla la o depărtare de 300 de kilometri, încât episcopul din Lincoln nu putea controla direct universitatea decât delegându-și un reprezentant, un ghilimele cancelar, închid ghilimele. Acesta, însă, era ales chiar dintre profesorii de teologie ai Universității de către adunarea generală a colegilor săi, episcopului nerămânându-i, decât să sancționeze validitatea alegerii printr-un act de investitură. O altă importantă consecință a acestei emancipări a fost faptul că, neavând probleme în raporturile sale cu autoritatea ecleziastică, universitatea și-a putut deschide porțile, în paranteză, în 1224 închid paranteza și magistrilor aparținând Ordinului Franciscan, care în curând vor deveni marea glorie a școlii din Oxford, fără ca prin aceasta să se ajungă, în paranteză, cum s-a întâmplat la Paris închid paranteza, la conflicte între magistrii franciscani și ceilalți profesori. Capalitatea dorea ca Universitatea din Oxford, care deci n-avea niciun motiv să fie atât de agresivă ca cea din Paris și care, din punct de vedere al învățământului teologic, era mai conservatoare, să rămână un puternic sprijin al bisericii, ceea ce s-a și întâmplat cel puțin până în 1372, când Wycliffe, care din 1358 preda la Facultatea de Arte, a devenit profesor al Facultății de Teologie. Ori succesul reformatorului și rapida difuzare a ideilor lui s-au datorat în mare măsură tocmai prestigiului și faimei lui de profesor al Universității din Oxford. După modelul organizatoric parizian, Universitatea din Oxford era condusă de un cancelar, care însă, spre deosebire de colegul său francez, nu numai că nu era autoritar și ostil studenților și magistrilor, ci, din potrivă, le reprezenta interesele, independența și drepturile, atât în diferendele cu conducerea orașului, cât și în relațiile cu autoritățile ecleziastice. Cancelarul, membru al corpului magistrilor universității, îl reprezenta pe episcop, dar de la început, în paranteză se pare, închid paranteza, el era ales pentru o durată de doi ani de către magiștri și confirmat, în paranteză, printr-un act pur formal, închid paranteza, de către episcop. După 1368, o asemenea confirmare, nici nu a mai fost cerută și, ghilimele, în baza privilegiilor ce i s-au acordat, a cartelor regale și a bulelor pontificale, cancelarul universității a obținut o vastă jurisdicție civilă și penală nu numai asupra studenților și magistrilor, ci extinsă și asupra cetățenilor Oxfordului. Închid ghilimele în paranteză. H. Închid paranteza iar în calitatea sa de conducător al Universității de judecător și de reprezentant al episcopului din Lincoln, cancelarul acorda diplomele de licentie a docentii și prezida adunările universitare. Așadar, Universitatea din Oxford urma modelul celei din Paris, dar fără al copia în tocmai. La fel ca la Paris, și aici facultatea care deținea rolul conducător atât în viața internă a universității, cât și prin influența asupra conducerii orașului, era facultatea de arte, în paranteză, în general, universitățile din Anglia n-aveau facultăți de drept roman, iar cele de medicină ocupau un loc foarte modest, închid paranteza. Și aici, studenții erau împărțiți în patru ghilimele națiuni, închid ghilimele, grupări regionale interne, căci Universitatea din Oxford nu reușise să atragă studenții de pe continent. Fiecare ghilimele națiune, închit ghilimele, era reprezentată de un ghilimele prefect, închit ghilimele, către 1248 însă numărul lor s-a redus la două, ghilimele meridională, închit ghilimele, în paranteză, cuprinzând pe galezi și irlandezi, închid paranteza, și ghilimele septentrională, închit ghilimele, în paranteză, în care intra și Scoția, închit paranteza. Din 1274 și această separare a dispărut. Cu toate acestea, fricțiunile și conflictele dintre ghilimele meridional, închid ghilimele, și ghilimele septentrionali, închid ghilimele, au continuat. Fiecare dintre cele două ghilimele națiuni, închid ghilimele, își avea mai departe ghilimele prefectul, închid ghilimele său, numai că ghilimele națiunile, închid ghilimele, nu se mai întruneau separat. Unificarea Universității din Oxford reflectă însuși procesul politic de unificare a Angliei, prima țară din Europa care realizase o unitate națională. O altă deosebire față de modelul parizian, Universitatea din Oxford n-avea propriu zis un ghilimele rector, închid ghilimele. Se întâlnea aici aceeași împărțire pe facultăți ca la Paris, dar la Universitatea din Oxford, șeful ei necontestat rămânea cancelarul, reprezentantul facultății de teologie. În paranteză, autoritatea nediscutată a cancelarului era determinată și, de faptul, că facultățile n-aveau ghilimele de cani, închid ghilimele. Independența lor era foarte redusă și foarte rare ori ele acționau ca entități independente, închid paranteza. Împreună cu prefecții celor două ghilimele națiuni, închid ghilimele, acestui triumvirat, prezidat de cancelar, îi revenea sarcina administrării întregii universități. Cancelarul acorda licenția docendii, îi reprezenta pe colegii săi în fața autorităților civile și ecleziastice, edicta regulamentele necesare bunului mers al instituției și era judecătorul cauzelor în care erau implicați studenții. Cei doi prefecți controlau aplicarea hotărârilor cancelarului, dar totodată puteau și să-l critique în adunarea generală a magiștrilor. Această adunare era forul deliberativ suprem care se întrunea numai în ocazii extraordinare. Treburile curente ale universității erau discutate într-o adunare restrânsă, în care majoritatea o formau profesorii facultății de arte. În general, în universitățile medievale, facultatea de ghilimele arte liberale, închid ghilimele, era cea care deținea o adevărată supremație. Poziția de preeminență față de celelalte facultăți, ghilimele superioare, închid ghilimele, era determinată și de motivul că acestea erau aproape total lipsite de o structură organizatorică fermă, în primul rând însă pentru că numărul magistrilor și al studenților întrecea cu mult, cum spuneam, pe cel al celorlalte facultăți la un loc. La Universitatea din Oxford, această supremație era asigurată și de o comisie supranumită ghilimele Congregația Neagră, închid ghilimele, compusă exclusiv din profesori ai Facultății de Arte. Comisia își revendica dreptul de a examina, în prealabil, propunerile legate de statutele universității și să hotărască dacă acestea puteau să fie aduse sau nu în discuția adunării generale a magistrilor. Adunări convocate fie pentru a decide în probleme administrative de o importanță cu totul deosebită, fie în vederea modificării unor articole sau a unei noi redactări a statutelor universității. Alte ghilimele studia generalia, închid ghilimele. Cel mai mare număr de universități medievale au luat ființă în Italia, ceea ce trebuie pus în legătură cu faptul că Italia era țara în care se formaseră cel mai mare număr de orașe din Europa și în care viața citadină, în paranteză și în mod necesar și sub aspectul vieții intelectuale, în paranteza, cunoștea cea mai înfloritoare prosperitate. Un studium generale care, prin asocierea și organizarea corporativă a magiștilor și studenților, devenea o ghilimele universitate, închid ghilimele, se dezvolta în mod relativ autonom. Gilmele, Dar pe la mijlocul secolului al XIII-lea, cele două puteri care aveau latitudinea de a conferi privilegii valabile oriunde, cu alte cuvinte papa și împăratul, au avut ideea aproape în același timp, deși în scopuri diferite să acorde unor noi instituții similare privilegiile pe care universitățile mai vechi și le câștigaseră printr-o evoluție spontană. Închid Gilmele, în paranteză. paranteza. H. Astfel, în 1224, împăratul Frederic al II-lea a instituit la Napoli un studium generale pentru a-i atrage pe studenții din nordul Italiei, cu ale căror state împăratul era în conflict să nu mai studieze la Universitatea din Bolonia. În paranteză, Universitatea din Napoli, condusă autoritar de un cancelar numit de împărat, n-a jucat niciodată un rol de seamă în viața culturală, închid paranteza. În 1230, papa a instituit un studium generale la Toulouse în scopul de a combate erezia albigenzilor și totodată conferind la sfârșit celor care vor studia aici dreptul de a preda în orice țară. Același drept va fi acordat în 1244, neînsemnatei ca nivel intelectual-științific, universități, în paranteză un studium curie, se scrie că u r i -e, închid paranteza, întemeiate la Roma, pe lângă curtea papală, un fel de universitate itinerantă, care îl urma pe papă și curtea lui în deplasările sale mai îndelungate. Asemenea, exemple vor fi urmate și de alți suverani principi, papi, înalți prelați, sau de unele orașe care, pentru a putea înființa un studiu în generale, cu toate privilegiile și drepturile legale, trebuiau să obțină respectiva bulă, imperială sau pontificală. În paranteză, chiar și cele mai vechi și mai celebre universități, cea din Bolonia și cea din Paris, au căutat să obțină cât mai curând bula papală, în baza căreia puteau menționa că acordă gradele academice, ghilimele apostolica, Autoritate, închid ghilimele. Acest principiu a făcut ca între data existenței reale și cea a recunoașterii oficiale a universității să constatăm acel decalaj care face să rămână discutabilă data exactă a fondării unor universități medievale. În Italia, migrația unor grupuri masive de studenți și magistri a dus la instituirea unor studia generalia la Regio Emilia, în paranteză, în ultimii ani ai secolului XII, închid paranteza, la Vicenza, în paranteză, în 1204, închid paranteza, și la Siena, în paranteză, în 1246, închid paranteza, care însă au avut o viață scurtă. Universitatea din Arezzo, în paranteză fondată în 1215 și controlată de asta dată de magiștri, închid paranteza, a decăzută după mai puțin de cinci decenii, fără să-și mai poată reveni nici după acordarea bulelor imperiale din 1355 și din 1456. În schimb, migrația din Padova a studenților boloniei din anul 1222, urmată de alte migrații în 1306 și în 1322, a dat naștere uneia din cele mai importante universități medievale, care prin facultățile sale de drept și de medicină au depășit în curând Universitatea din Bolonia. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Marele prestigiu european al Universității Padovane se va datora însă și învățământului disciplinelor științifice și umanistice, ilustrat în următoarele secole de erudiții dintre cei mai mari ai timpului, învățământ de care a beneficiat și stolnicul Cantacuzino și de al cărui în, în alt nivel ne poate da o idee și biblioteca lui, cuprinzând lucrări personale ale profesorilor padovani sau opere studiate la acea universitate. Încheiat notă 1 Protejată împotriva Inchiziției de Republica Liberă a Veneției, Universitatea din Padova, Ghilimele, a devenit pentru toată Europa centrul gândirii și studiului științific, precum și centrul aristotelic de stânga. Copernic și Galilei, în paranteză care au studiat și au ținut lecții aici, o, mare punct, D, mare punct, închid paranteza, presupune activitatea susținută a unei duzini de generații de medici, matematicieni, astronomi și erudiți, închid ghilimele, în paranteza, fumare rămic punct, her, închid paranteza. În ambianța de toleranță religioasă, din Padova, unde studiau și un număr considerabil de studenți protestanți germani, englezi, scoțieni, etc., în 1409 i s-a conferit pentru prima dată unui evreu gradul de doctor în medicină. În 1228, orașul piemontez Verceli s-a oferit să pună la dispoziția studenților migrații din Padova un număr de 500 de locuințe, dar nici universitatea din Verceli n-a avut o viață lungă. După ultima dintre aceste migrații, în paranteză, cea din 1246, la Siena, închid paranteza, ale profesorilor și studenților care au dus la instituirea unor noi universități, niciun studium generale n-a mai fost recunoscut ca atare dacă nu era autorizat printr-o bulă papală sau imperială. Chiar și vechea și venerabila universitate din Bolonia a trebuit, pentru a fi oficial recunoscută, să aștepte bula imperială din 1357. Toate universitățile italiene de mai târziu au fost instituite de orașe sau de episcop pe baza unei bule.